прилягли на сіну і почали засинати. Але я розбудив пиво. Ми розібрали корінь та запалили багаття, підтримували його до ранку, а вранці хвища вщухла, і ми вибилися на дорогу. Пиво тоді казав, що це я врятував йому життя. А який пиво був на вовчих та зайчих ловах, мчав на коневі попереду з собачої зграї, брав вовка голими руками. Рука у нього ручка але не наче сталева. Кілька разів я приводив його додому і зазнайомив з сестрою Василиною. її та своє безголів'я. Нежрідко помітив, що вона йде буцімто на колодки, але там не буває. Василинка, моя друга найбільше землі. Нікого я так не любив, як її. А вже вона мене милувала, либо, як ніхто в світі. Коли підріс. На людях трохи соромився їх щебетання та пестощів, але тільки на людях. Пихався сестрою дивовижної вроди, її співом, її доспетністю, розумом. Вона ж не давала на мене впасти по рушині, загойдувала всіляками пундиками, неначе маленького, і брала з собою на колодки. Ось, дівчата, привела вам парубка, дивіться, який гожий, Котре це мене вибираєш собі за дружину. Я люто ревнував до неї всіх парубків. Я не бачив жодного під свої мислі, під її красу і мріяв про козака, красного, шаблею на вороному коні, сотника, а може й полковника. І вимріяв. Сотник наказав мені обійти варту, а сам осідлав коня і майну поза березняком. Я же собі осідлав коня і погнав на здогін і застав їх у лісі під старими липами. Мене до самого серця долягала образа, що Федір отако обманув мене, був би вгородив йому в груди ножа, та Федір сказав, що кохає її і одружиться з нею. І просила й плакала Василина, моя чорноброва сестра. Вона була легка, як ластівка, городлива якоюсь дивною вродою, довгеньке личко, лисові брівки, сині, неначе весняна вода, очі сливки. Бачу її, як нині, вистилає на лузі на пізніх отавах довгі-придовгі стежки полотна. Сама напряла і наткала. І співає, співає. Біленька кізочка дринзає за нею, пустує і стрибає, норовить пробігти по білих стежках. А Василина проганяє їх хворостинкою та дзвінко весело, радісно сміє. Не пошила собі з того полотна веселина весільної сорочки, не вишила рожевим квітом, стрибнула в проруб і знайшли її аж по весні. Я хотів бити пиво, кілька разів робив на нього засідку, двічі стріляв, один раз не влучив, за другим разом легко поранив. Все в моїй душі зайнялося, все там спалахнуло і лишився синій жар, невгасимий та пекучий. Кажуть, відповідаючи на зло, сам стаєш злим. Але що робити, коли я не гожий, прости мені, Господи, на зло відповідати добром? Та як можна подарувати отаке зло? Тоді і ти ніхто, і жити тобі в світі ні для чого. Я перетворився на вовка, я пантрував, і за мною пантрували, влаштовували на мене засідки. Я втік за 50 верст до тітки у село Синій колодязь, щоб пересидіти там якийсь час. І таки помститися пивові. Але на синій колодязь напали татари І полонили всіх сільчан, А з ними і мене. Колись мене вабили далекі дороги, Далекі землі. Я побував у них. Не дай Боже так побувати комусь іншому. Чорною річкою тече у мені Страшна моравська дорога. І випалений добрій степ, Над яким кружляє одинокий ворон, та вітер зіймає хмари чорної пелюки. Коні форкають і спотикаються, здригають шкірою. Угорі журавлі вервечками, вільні й веселі, а внизу вервечками – бранці, пов'язані до довгих течін, босі ноги потріскалися, попіл повилідав очі, вуста попеклися і взялися пухирями. І ще гірша недоля випала на невільничому базарі в кафі, Чотири роки я висловав велетенським веслом на турецькій торговій галерії. усе Чорне море і всі його лимани. Побував у грабських землях. Може, і помер би в ланцюгах. Та мене тримали на світі збадьорливі слова старого козака Леська Корсака, колишнього спудея Київського колегіума, а далі навчителя у школі, з яким був закований у парі. Він навчив мене грамоти. Трошки її знав від батька та сільського дядька, у довгі ночі, коли болить неє все тіло і не спиться, розповідав мені про світ, його дива, добрі та лихі, про сущі нині і вже несущі народи, про долю й недолю і ще чимало такого, чого не знають багато людей. Люди дуже мало знають про світ, знають, що є верби, корови, гроші, кайдани, але що у світі є багато всього іншого, не знають. Воно там, за зіницями очей, за присмутком Божої Матері, за тугою і надіями наших матерів, за мудрістю древніх, за тайною лета птаха і шелестом нічного вітру, за таємничим мережтінням і розташуванням зір. Я всього того також не знаю, але знаю, що воно є. І трохи привучився до нього. Цілий світ, це цілий світ. Він увесь у купі, і я в ньому. Але іноді я випадаю з нього. І випадаю з тлуму людського, вертаюся туди. І не хочу вертатися. Корсак розігнав чимало туману в моїй голові. Він висміював тих, які розказували про людей, Фаляронів з риб'ячими хвостами і людськими головами, котрі воюють зі схожими на вовків осірянами, а також тих, які кажуть, що нині люд дрібніє і скоро стане такий, що молотники молотитимуть стіпами під горшками. «Бачиш, сказав він, ми плаєваємо по всіх усюдах, і скрізь люди однакові, тільки є біліші і чорніші, і зовсім чорні».